Pues esta tarde vámonos a indulzar un poquillo, ¿eh, bien. Julio? Vale, vale tú, tú... Después de este verán, pues vámonos a, indu... a seguir indultando Vale Daquelas inchantadas que cuñíamos, eh, <risas> todo eso, pues vamos pues, a seguir Veña, pues a ver, a vámonos, que no estés preparado Vámonos ir a las terras de Mondoñedo Ah, pues alí tenemos Vámonos salir pues, con Carlos Felgueiras, el rey de tartas mm. boa tardes Boas tardes, que tal por, por Barcelona? Pois pues, aquí en Samboy, Boi, pois pues, esperando unha tarta de do rei das tartas. Para <risa> <risa> bueno, eso pues, sabes que non hai programa ningun. Así que bueno. habrá bueno. que mandar unha dúas ou tres para repartir en cachiños por aí tamén aos compañeros, non? lógico, lógico. <risa> bueno, de, don... despois nada, dicir yo técnico que che dea de dirección, dea che da de dirección <risa> e pues... ti Perde pois. cuidao que nesta semana come a tartiña Pois ben, pois, graciñas Bueno, moitas gracias Moitas gracias a ti, don Carlos Folgueiras Que é o fillo do, do, do rei das tartas Do rei das tamén. tartas Pero, pero sí, Carlos, sí. o, o trono Logo, entonces Si, sí, bueno, eu xa, a verdade que Sempre empecé como meu pai desde a, a Con negocios E, bueno, fallecer que xa fai 12-7 anos que morreu meu pai É unha cousa que, bueno, sempre me encantou E, e bueno, xico Con, con ese camiño porque bueno para min é el... Cata, pero, o propio negocio el diseñou a torta de Mondoñedo pero bueno eso non se acaba nunca non é dicir as tortas eh, en, yo traballo de, do rei das tartas non é somente eso senón que tens moitísimos máis produtos tens bolería tens licores tens embutidos comidas estás traballando en algunha cousa en especial agora mesmo Sí a verdad que, bueno, desde que fallecei meu pai, bueno, tiñemos o despacho do pobo, o pequeninho, onde estaba a miña mái, que onde sigue agora. Mm -hmm. eh Bueno, eu sempre fui un, tamén con moita ilusión de seguir tirar pa diante, seguidamente, pois un negocio unha na obra nacional sexta, con cafetería, un, mm -hmm. sí, un fábrica sí. tamén de produtos. Mm -hmm. E metímonos un pouco un no mundo das franquicias, de cafeterías batería, traderías, mm -hmm. a nivel nacional, en centros comerciales, os locales de E aí sí que ampliamos moito o abanico, porque mm -hmm. bueno, porque estamos eh, con, con tanta competencia que hay, non podo só vivir de un produto. Exatamente. Aí fabricamos tartas de Santiago, tartas de almendra, mm -hmm. vendemos aguardientes galegos con o nosso nome, mm -hmm. chocolates, mel gallego, bueno, mm -hmm. depois, todo tipo de bollería, de pastelería mm -hmm. aparte, e bueno, depois unha carne tamén amplia de salado, pacos locales xeñan máis amplios e que só, bueno, ou mantecadas as típicas nosas de toda a vida, que tamén vos mandarín pues, mantecadas para que tomades coca, peco, leite, para que estás <ríe> a ver, é unha mantecada do reino. bueno, é un conjunto de cousas para que os locales sean máis atractivos e que xean máis rentables. Uh -huh. Bueno, eh, eh, e que queria preguntar eu, eh, como é que eh, ten por todo Galicia estas eh, franquicias? E eh, concretamente en Santiago non hai? Ainda non. Pues no, la verdad que sí que es curioso. Sí, sí. tuve ahí dos otras oportunidades de consentir de que estaba mirando con Márquez en Santiago también un poco peculiar porque Santiago uh -huh. casco histórico no en todos los locales vale uh -huh. para cafeterías, uh -huh. tacerías, tenemos ahí mejor ahí algún local mirado eh con algún ciente, pero a haber supongo que en este año o con ano que ven, uh -huh. tenemos una oportunidad boa de que porque bueno, Santiago no en todos los locales Tienen unos metros, es decir, es un poco complicado, un poco que mm -hmm. sí, sí. histórico, casi todo está bien cullido de fay tiempo, pero bueno, mm -hmm. en algún día me un local bien montado, Río Estatroso de Santiago. ¿sí? Porque también parece que aquí en Cataluña, pues ya tienen sitios. Sí, ahora ahora vamos a montar en Puerto Venecia, en Zaragoza también, a ver. Mm -hmm. Sí. Yo he sido... ¿Y en Barcelona, vaya? en la Plaza de España? En sí. Barcelona, no, en Barcelona no. Tuvemos ahí varios contactos, por mm -hmm. en pero por ahora no en tenemos nada. ¿sí? Mm -hmm. bueno, abriríamos unha octubre agora en Porto Verense, que vai ser o centro comercial máis grande de toda Europa. Zaragoza, uh -huh. sí, sí. En Zaragoza. Tiremos na Coruña, Merida Cite, en Orense, uh -huh. eh, bueno, Lugo, en distintos puntos de... Sí, Lugo, de sobre todo na Rúa Cruz, que é sí. unha cafetería fermosísima, onde <risas> o poden tomar de eh, gustar tarta. Digo, start, tarta. <risas> sí, señor, sí, señor. E agora temos un proyecto bastante importante, a parte do que poñamos pues, de franquicia, a autovía, a autovía 8, a autovía do Cantábrico, uh -huh. que, bueno... É unha aposta moi forte porque aí vou intentar eu personalmente pois pues, a poñer pues, un tipo de, de servizo con a cafetería, mm -hmm. restaurante, a propia oito está que está vale, empezando a, a acabarse. cabase, bueno, aínda falta un poquillo de eh, completamente onde é? Ao a altura da ao sobrealtura de, Abadín, de mm -hmm. Compramos aí unhas fincas e eh, bueno, mm -hmm. unha aposta bastante grande, pero bueno, Expandindo o, o negocio que inventou o finado de teu país, sí, non? Sim, sí. sí. eu sempre que o mellor, o mellor legado que me deixou meu pai é a cantidad de amigos, tanto vosotros, como xante conocida, tanto de fora de Galicia, moitísimo, como de Amadí sí, e Barcelona, sí. que falan con ele de moitísimo cariño. Que cañen para aquí xante, que, bueno, que ao mellor esa era época dele, porque meu pai non atiría uns setenta e pico anos, porque morreu moi novo, morreu con cincuenta a seis, esas cousas que xe 5 años, pues pois, claro, pues pois, tira pa diante, porque estaría orgulloso de teu país, esas cousas que al final fanche pues pois, bueno, terá ainda máis ilusión de fazer as cousas, a veces vengo, a veces non se pero sempre digo que con ganas de traballar, sendo honrado, é, sí. sempre mirando para atrás sempre mirando o que é un fluxo antes. Sí. Eh, sigo tendo os amigos de... Tendo ilusión de mirando para diante. Sigo, sabe, sí, sí. mirando para diante, as cousas pouco a pouco van salindo. Sí, sí. Pois pues, o rei das tartas era un unhome, eh, un galego que presumía de ser galego, pero ademais eh, eh, facía amigos en calquera lado porque resulta que deixabase de querer. Era mm. unha persona que eh, regalabase unha tarta porque si sí, eh, mm. pero parte de regalar a tarta decía, esto é galego. Exactamente. Sí, sí, que sí que es verdad, ¿no? eh, yo siempre diré, siempre, tú, tanto gente de grandes restaurantes, como gente empresaria, como gente normal, era una persona súper y muy buena persona, eh, sí, sí, al final, yo sí. recuerdo que queda siempre en la gente, siempre digo que podrás hacer mejor los cursos, pero intentar mm -hmm. con la gente que la gente, mm -hmm. eh, a mí mm -hmm. falta ese gran don de relaciones públicas que tiene él, tiene algo de trato, que va a ser innato en él é imposible uh -huh. de, de ter pero bueno eh, o que é o gusto pelo trabalho gusto uh -huh. de fazer as cousas E, bueno, pouco a pouco máis vou facendo cousas Non, nese trato Eu creo que consideramos que tamén Eres unha persona é, Asequible, ainda hai sí. pouco Vimos en espejo público sí, é, Participando que, bueno, era un Eu coñezco sí, un... ele personalmente non se dará conta, pero Eu claro, coñeco ele personalmente Dada de unha cafetería que tedes Antes de entrar a Lorenzama, parece que Indo para Lorenzama A Mandreita sí, a Madrid, a... Sí, sí, sí. Pois ele estuve Y agradecí mucho, mucho porque iba con familia y encima nos regaló una tarta. Caray. Nada, eso es final del mes. Además es que o sea, yo siempre digo que era un año de la que está fuera de, de la propia... Los gallegos siempre tenemos una pequeña como falan de morriña, ¿no? Sí. Pues, que fuera de aquí. Por eso que yo pienso que incluso cuando salimos fuera, por lo general, fíjate por vosotros, pues, salió de sí. trabajadores, de emprendedores... Eh intentábamos axudar algún aos outros. Exactamente. Non, non é por axuda, temos que presumir do bon que temos. E se sí, sí, sí, sí, sí, en realidade sí. o rei das tartas, pois, ten que ser coñecido, pois por que sea coñecido por eso, non? Exactamente. Decir, non somente, é que se se sabe que non somente facedes a tarta de Mondoñedo, senón que ultimamente pois pues, estades tan modernizados que hasta tendes produtos de grande calidade non somente con, sí, fa, sí. relacionados sí, coa sí. bollería, non? Sí, sí, no, no, é un tema de que de tranqui o que intentáis sí, ou si xuntar o pobo de es untar no marca propia, pues senti cosa o que non é a tarta típica nosa, fabricada por nosotros por pues, pues, darme mm -hmm. pues, de Santiago Armante Caldas, facer, pues facer a tarta de Santiago do Almendre, pero facerla ben feita, sí, con boa almendre e todo iso, 1,50 céntimos máis, como 50 pero que asante como unha boa tarta, tiene que non seña típica do real tarta del Almendre, facelo ben, creo e o demás, bueno, pues un pouco como De i o premio, premio que se che concedeu hai seis anos, non? Aquel premio do o concepto galego máis nubidoso, non? O mundo sí, sí, da franquicia. Sí, Atlántico en Vigo, sí, que é verdade. Sí. Sí. Que, que, bueno, pois non todo o mundo coñece, pero que en realidad non todo o mundo accede a ese premio, non? Exactamente. Sí, sí, sí, é unha aposta grande, porque, bueno, é dar su nombre a fora de Galicia, e, después, bueno, xentitamente se que dáse cuenta que montar un local, pero, bueno, tamén hai que preocuparse a luchar polo local porque non é todo só o día a día, Pero, claro, bueno. claro, claro, claro. Pois as nosas felicitações máis grandes sabes no, que te. Eh, aparte diso que bueno, que agradecémosche moitísimo Armando foi o que dixo, temos que falar con Carlos porque claro, claro, claro. este rei da das tarde que continua no reinado, pois pues, que siga sendo. Eh, tes algún experimento máis, algunha cousa que nas que estés traballando con respecto a hostalería ou con respecto a a, no, a, a, a bon bollería? Tipo, Pues, pues, poco a poco a nivel de ampliando todo este franquiciado, ampliando ¿no? ampliando poco a poco, seleccionando un poco os clientes que che van entrando, e claro, bueno, como proyecto que xa un pouco moi grande especial é o propio este, que es... falamos un ano ao en el pico cando están con güido todo a autovía, que son un proyecto bueno, bastante importante. E despois, non sei, sé, intentando intentando as, asentar as cousas, porque tamén estamos nunos anos que a cousa para que a xente poida invertir ou poida se craeito todo pen complicado entre lo mío y esa que realmente quiere que le gusta la opción de negocio ciudades, pero que charla con un banco, uh -huh. que al final pues esa ayuda vez ir poco a poco eh, seguir bien para todos, que acose ir ir ese mejorando para que realmente pues eh, se fuera bien para todos, que hubiera más trabajo para todo el mundo, tanto para mi negocio como que Santi non no, no pasará má eh, aparte de o ao lado do, do teu negocio hai outros que poden convivir perfectamente si, si, si, pero se mirar un conjunto de cosas por exemplo, eu digo que eu busco zonas e canto mellores locales de cafeterías, ou heladerías, ou restaurantes ou tiendas voas, uh -huh. é bon para todos o claro, barro, cando non hai, cando non hai, non hai para aí claro, claro, claro, claro eu podo dar fe, por exemplo nota Rúa Cruz en Lugo uh -huh. porque está O señor eh, Carlos, eh, me parece que se sí. chama? Sí, sí. Que o que ten ese eh, marisqueiría, eh, no, ah, que ten o Hotel Carlos I, sí, sí, sí, sí. Hotel Jorge I. Esto, también, Jorge sí. I, perdón. Esta e está restaurante Berruga tamén. Sí. O, resta... o famoso restaurante Berruga, que antiguamente se len os locais para Asturias turios uh -huh. sí, sí, que... e despois a é verdade, aí hai un montón de cousas, Eli. Sí, sí, Pero Notas entonces a calidade como ingrediente esencial que ti eraches de de teu pai que bueno, continúalo en repostería, en sí, sí, elemento tan importante. Eu é bueno, é Importante trance de non darlle para diante en Madrid tes algunha franquisia? Non, en bandería a verdad que non ten Ustedes sí. sempre contactos voltos así, que se va mirando uh -huh. e todo eso ¿no? pero xa te digo uh -huh. tamén vas un pouco seleccionando porque tampouco non é a cuestión de eh, sí. este tipo de locales tampouco non valen para abrir en cacar sitio porque claro. Claro, hai, hai, ten que haber un pouco de tipo de público tanto de turismo como o propio uh -huh. para que realmente a persona que invirta pues, que llevese a beneficio ¿no? No Exactamente. De, de vender o nombre por venderlo vendelo eh, eh, entón porque En Oropesa, pois, tamén tens, non? Si, si, si, en Oropesa tamén temos, si, si, si, en Valencia, na mesma? que non, agora mesmo non, en Valencia non temos nada. En Valencia capital temos nada. Porque á CIO Sur, de momento, non te puideches este... No, á CIO Sur non, tivemos un contrato moi importante aí en Marbella, Peste Brau, pero depois, por termos un pouco fina da persona, pois, quedou esa cosa así medio medio-morte estamos aí, a ver que... Pues, a, ver a ver que o que pasa. A ver o que pasa a ver, para, para esta para a semana santa. Por aí temos un proyecto tamén importante en Oviedo e no centro comercial tamén importante mm. en parque principal. Pero moita vez, un, ahora mismo, a, a, como está o país, pues tamén pasa que, claro. bueno, ainda que non señan unha gran inversión, pues un pouco a mellor a veces teñen que ir a, a recorrer financiaramente, a veces sugerse o problema que, bueno, que a claro. gente que, que ten solución porque que os bancos que están un pouco receptivos a... Si, sí, lógico. Irán, irán soltando a MAU porque a xente que teña que fazer é a sudar e invertiría a quedar posto de traballo porque claro, si se non votar pues nadie se pode atrever a... Eh, a, a exactamente. Entón acabas pues, de inaugurar precisamente Ceranova e Aurense tamén, non? Si, Aurense, si. Temos un local no sí, en Urense, sí, en centro, centro uh -huh. de URES na calle Juan 23 ao lado de Caixa Galicia e a o o ter antigo este recatour trilhes que está no centro mo cuadro como se chama o nombre bueno, aí <risa> no, no corazón durex. En ah. tamén, do renascimento, no tamén cerquiñai do ambulatório de San Pois eh, moitos éxitos e eh, moito moita felicitación para a nosa parte, eh, bueno, que non es que si queremos seguir presumindo de de, de teremos pois pues, xente así de calidade, como... o carón nos, sí, señor. Sí, uh -huh. señor. Sobre gracias, todo calidade. Calidad. Eh, sobre todo capitanes que aquí te deseamos a vosa casa, que los acompañantes que están en la radio que punti por ti, a veces físicamente no en todo el negocio, pero te una zona de oficina atrás que pregunte no destacar los los uh -huh. rey que, por... eh, bueno, o sea, que no nos da que tomamos Muy... un cachillo de tarta juntos. Muchas gracias Carlos, que echamos bueno, pues, pues, muitísimo y que bueno, que que triunfando, que pues, adiante A vosotros por preocuparos. Bueno, pues nada. E eu, o técnico che dá o enderezo e como preguntade, contade que a final desta de semana mandárei <risas> vos por meu resumo e É un briga pero si sí <risas> no, que sei, no. nin moito menos, a... eh matarte para comer después de comer con postre. Bueno, exactamente. No culite, vale, Benio, Carlos, ap aprovechamos eh. esta ocasión para volver a saludarte concretamente, eh, bueno, esperemos que no sea a, oh, no, a única una, una, una, una, conversa no. que teníamos ¿no? Aquí te dios a, a casa, cuando que irades. Vale. Hasta logo, entonces. Despedimos-te bueno. con unha peza de música que xa te preparado o noso técnico e, entonces, bueno, pues, si, si queres comentar o enderezo, nun, nun instante volo di. amor puedo Bueno, amigos. Dixémosvos xa na tempada pasada que tiíamos un reloxo para agasallar. agasallar a todos aqueles que chamaran por teléfono que se puseren a... en contacto con nosco, que es que... Exactamente. Sí, sí, si sí. se ponen en contacto con nosco a través do blog, que é blog eh galegosnovaioblogspot eh.com ou galegosnovaio gmail.com Es uh -huh. ese non pois os teléfonos que son o 9venta3 o 9venta3 00. Así que xa sabedes, é un reloxo de Adolf con marca de Adolfo Domínguez, ¿non? Sí, sí, si, reloxo de categoría, si sí, señor, si sí, si. Escoito uma cousa, me parece que demos o, o correo electrónico non o demos ben. O correo electrónico é galegosnovais@gmail.com. Eh, exactamente. @gmail.com. Eh, exactamente. Podemos repetir. Entonces temos o o blog que galegos no vais yo correo electrónico que galegos arroa gmail.com. Muy bien. y bueno, o teléfonos volvemos a repetirlos, que non hai ningún problema para poder que ache. Exactamente, repetímoslos as veces que sexa, que se faga falta. Si alguén desexa chamarnos por teléfono, que chame, eh, anotámolo para poder eh entregar o, o reloxo, que, que tiñamos previsto. É eh, que en realidade eh, aínda que non estamos en, en antena, pois pues, poden facer a chamada noutro momento que quedará registrada a, a deles, sí, no? sí. O teléfono, por tanto, é eh, 93 654 1400 en 93 654 1500 son teléfonos moi fáciles. Moi ben. Bueno, se si queren volver a escoitar o noso, tele... o noso programa pode Hoy... facelo o domingo de unha a 2. E se non no noso Exactamente no nos Que o colgaremos Daqui unhas oriñas Exactamente Dentro dunhas oriñas está colgado Así que amigas e amigos, como digo sempre Pois a que a foguera digo. do espírito Non deixe de cantar as vosas vidas A que a do lume Non deixe de cantar os vosos fogares E como dicía Roselia de Castro Bendito O que vive soñando E desgraciado aquel que non soña Así que amigos A soñar a soñar y hasta martes que ven a martes que ven